а геодезики почорніли від кіптяви вогнищ, на яких десятиліттями готують їжу. І хіба хтось роздивиться серед густої полуденної темряви нічного міста кілька дюжин божевільних дітей, що ховаються між балками перекриттів? Дві години ми дерлися вгору бетонними сходами і металевими грачастими трапами, повз занедбані платформи і покриті пилом механізми. Почали ми своє сходження з майданчика схожого на покинуту ремонтну платформу, заставлену трикутними сегментами купола. І на всіх предметах навколо ми бачили ті самі звичні, однакові графіті, нанесені за допомогою аерозольних балончиків з фарбою. Назви банд, чиїсь ініціали і дати, дати, дати аж до початку століття. Написи переслідували нас постійно, але що вище ми забиралися, то їх ставало менше. Поки нарешті не залишився один-єдиний, але той, що повторюється з наполегливою сталістю. Нітех. Стікаючими великими чорними літерами. Нітех – це хто? Тільки не ми, бос. Вона влізла на хиткі алюмінієві сходи і зникла в дірі, проробленій в листі гофрованого пластику. Примітивна техніка, низькі технології. Ось що це таке. Пластик приглушував її голос. Я обережно поліз за нею слідом, оберігаючи хворий зап'ясток. Вони б вважали бездарним твій трюк з дробовиком. Десь через годину, коли я протягнув своє тіло крізь чергову діру, цього разу грубо пропилену в листі фанери, я вперше натрапив на Нітеха. «Все в порядку», – рука Молі ковзнула на моє плече. «Це просто пес. Гей, hey, пес!» Він стояв освітлений вузьким променем її кишенькового ліхтаря і розглядав нас своїм єдиним оком. Потім повільно висунув із рота довгий сірий язик і облизав ікла, які випирали назовні. Я подумав, а чи можна вважати трансплантацію щелепних тканин до Бермана примітивною технологією? Імуноподавлювачі ж на деревах не дуже ростуть. Довгі ікла заважали говорити Нітеху. З вивернутої нижньої губи звисала краплина слини. Почув, як ви йдете. Давно. На вигляд йому було років п'ятнадцять, але їкла, яскрава мозаїка шрамів і до того ж вічно роззявлена паща перетворили його обличчя на справжню звірину морду. Треба було витратити стільки часу та таланту, щоб створити таке обличчя. Втім, з тою гідністю, з якої він тримався, було видно, що жити за таким фасадом йому подобається. Ноги його покривали подерті джинси, чорні від налиплого бруду і блискучі на згинах. Груди пса були голі, і стояв він на підлозі босоніш. Нітех зобразив своїм ротом щось на кшталт усмішки. «Іду слідом за вами!» Далеко внизу, у нічному місті, надривно закричав рознощик води, зазиваючи покупців. «Застрибали струни, пес?» Вона повела ліхтарем, і я побачив тонкі дроти, прив'язані до голівок болтів. Вони тяглися від краю майданчика і зникали внизу. Вирубай, чортове світло. Вона одразу ж погасила ліхтарик. Чому той, хто вас переслідує, іде без світла? Він йому не потрібний. Це ще той подаруночок пес. Якщо ваші вартові спробують підставити йому під ніжку, думаю, що додому вони повернуться у розібраному вигляді. Він, друг, мов. з тривогою пробурмотів він. Я почув, як у нього під ногами затріщала гнила фанера. «Ні, але я займуся ним сама. А цей?» Вона поплескала мене по плечу. «Це, друг, второпав?» «Зрозумів», – відповів він без особливої радості і прочимчикував до краю платформи, туди, де кріпилися болти. Смикуючи за натягнуті струни, він почав передавати якесь повідомлення тим, хто був унизу. Подібно до величезного щуриного лабіринту, далеко під нами розкинулось нічне місто. Воно було оповитим мороком. Лише в крихітних квадратиках вікон тьмяно мерехтіли свічки та зрідка виступали з темряви майданчики, освітлені ліхтарями на батарейках та карбідними лампами. Я уявив собі людей похилого віку, які коротали час за нескінченною партією в доміно Вони ліниво постукують кісточками, а зверху їм на голову з мокрої випраної білизни, вивішаної між фанерними халупами, падають великі теплі краплі. Потім я спробував уявити того, хто зараз терпляче підіймається вгору. Один, у темряві, у своїх легеньких дзорах і мерзотній туристичній сорочці, чемно посміхаючись і не поспішаючи. Та й куди поспішати? І все-таки, як йому вдалося вистажити нас? Дуже просто. — сказала Моллі. — Він чує нас по запаху. Пес витяг з кишені м'яту пачку і вручив мені сплющену сигарету як нагороду. Прикурюючи від кухонного сірника, я роздивився Марку. Іхеюанський тютюн, Пекінська сигаретна фабрика. Зрозуміло, нітехи пов'язані з чорним ринком. Тим часом песи Моллі завели якусь нескінченну суперечку, яка, як я зрозумів, крутилася навколо бажання Моллі скористатися чимось особливим з нерухомого майна Нітехів. Приятелю, ти, мабуть, забув, скільки я для вас зробила? Мені потрібен майданчик. Я давно не слухала музики, але ти не Нітех. Так вони сперечалися добру частину кілометрового зигзагу, яким вів наспес, і ти виявилося непросто. То по вузьких хитких містках, то кудись вгору мотузковими сходами. Нітехи плетуть своє павутиння з епоксидної смоли, прикріплюючи свої гнізда до тканини міста, і сплять там собі над у мотузяних гамаках. Їхнє володіння настільки умовні, що часом і складаються лише з гріплень для рук та ніг, випиляних у конструкціях геодезиків. «Дохлий майданчик», — сказала Моллі. Встигати за нею було непросто, особливо в цих нерозношених модних туфлях із гардеробу Едді Бакса, які ковзали по витертому металу і гладкій мокрій фанері. І я подумав, чи можна знайти ще більш згубне місце, ніж це. Моллі та пес усе сперечалися, але я здогадувався, що відмовки пса – лише ритуал. Вона отримає те, чого хоче. Десь унизу під нами ходив Колемо у своїй цистерні Джонс. У бідолахи якраз мала початися ломка. Поліція, напевно, все ще чіплялася до відвідувачів злітної смуги з питаннями про Ральфі. Що він там робив? Та з ким він був там до того, як вийшов на двір? І як мабуть, уже запускала свої невидимі щупальці до інформаційних вузлів міста, вишукуючи будь-яку дрібницю, здатну навести на мій слід. Банківські рахунки, страховки, оплачені квитанції. У нас є інформаційна економіка. Цьому вчать ще в школі. Але вчителі ніколи вам не скажуть, що неможливо жити, пересуватися, вчиняти будь-які дії, не залишаючи крихітних, нікчемних на перший погляд, але не знищених слідів інформації про особистість кожної людини. Слідів, які можна витягти, зібрати, підсилити. Але до цього часу пірат вже повинен був переправити нашу анонімку до мережі, звідки вона прямо потрапить до Якудзи. Послання дуже просте. Відкличте шукачів, або ми запустимо вашу програму по всіх каналах. Програма. Я навіть гадки не мав про її вміст. І досі не маю. Я лише співаю пісню, не розуміючи змісту. Можливо, це були дані якихось досліджень, здобутих за допомогою промислового шпигунства. Звичайний бізнес як у Дзи. Хіба не по джентльменськи Вкрасти вона Сендає якусь перспективну розробку, а потім вічливо запропонувати її викупити. А якщо жертва у вхід підуть погрози. Або же на те монету, або ваша безцінна новинка буде оприлюднена. І справді, чому б їм не поставити на якийсь інший номер? Хіба продати вкрадене Оно Сендаї для них менш вигідно, ніж викопати могилу для якогось Джонні з провулка торговців пам'яттю? Їхня програма була на шляху до адресата в Сіднеї, до місця, де тримали листа для клієнтів і не задавали питань, якщо ти вніс невелику попередню плату. Наземна пошта четвертого класу. Якудзі ж я надіслав програму не повністю, а лише невелику частину другої копії, рівно стільки, щоб вони переконалися в її автентичності, а поверх затертого шматка я записав своє послання. Зап'ястя боліло. Мені хотілося зупинитися, лягти та заснути. Я знав. Ще трохи, і я втрачу почуття реальності, звалюся без сил. І вже тоді ці чорні гостроносі туфлі, які я купив, щоб зіграти роль Едді Бакса, втратять опору і миттю доставлять мене вниз, до нічного міста. Але перед уявним поглядом увесь час стояв він. Той, що йшов за нами слідом. Від нього, як від дешевої релігійної голограми, виходило сяйво, а збільшений чіп на Гавайці нагадував знімок засудженого до ядерної смерті міста зроблений із супутника шпигуна. І тому я продовжував йти за молі та псом через написані техів, швидкоруч зібрані та побудовані зі сміття, яке не було потрібне навіть нічному місту. Дохлий майданчик, квадрат 8 на 8 метрів. Якийсь гігант протягнув сталеві троси вздовж та поперек через смітник і туго їх натягнув. Вони скреготіли при найменшому русі, а рухалися вони постійно, розгойдуючись і підстрибуючи, поки нітехи збиралися і розміщувалися на фанерному карнизі, який оточував майданчик. Деревина лисніла від часу, поверхня карниза, відполірована за довгі роки, суцільно ресніла від вирізаних імен, погроз та зізнань у коханні. Троси, що утримували майданчик на вазі, губилися у темряві за межами сліпучо-білого сяйва двох стародавніх прожекторних рам, підвішаних зверху. Дівчина з зубами, як у пса, несподівано вистрибнула на майданчик і стала начетвареньки. На її грудях були витатуйовані спіралі кольору індиго. Вона швидко добігла до краю і з гучним реготом вчепилася у хлопця, який пив із літрової фляги якусь темну рідину. Схоже, мода у нітехів складалася переважно з татуювань та шрамів. Електрику, яку вони крали для освітлення дохлого майданчика, здавалося було винятком з їхньої естетики, зробленим заради А заради чого? Ритуалу, спорту, мистецтва? Точно сказати, я не міг, але бачив, що майданчик це дещо особливе. І, зважаючи на все, кожне покоління нітехів вносило до неї щось своє. Я все ще ховав під курткою непотрібний дробовик. Патронів у ньому більше не було, але твердість прикладу, що упирався в мій бік, діяв заспокійливо. І тут до мене нарешті дійшло, що я досі не маю жодного уявлення про те, що тут насправді відбувається. Чи може відбутися? Але це було в дусі всієї моєї попередньої гри, тому що більшу частину життя я був лише сліпим сховищем, яке чужі люди наповнювали чужими знаннями, а потім викачували їх назад. І я слухняно виплескував із себе штучні слова, ніколи не розуміючи їхнього сенсу. Одним словом, дуже технічний хлопець. Будьте вже впевнені. А потім я помітив, якими тихими стали Нітехи. Він стояв на межі світла і темряви, з незворушним спокоєм туриста розглядав майданчики натовп Нітехів, що завмерли на гальорці. І коли наші погляди зустрілися, ми одразу ж впізнали один одного. Раптом наче щось клацнуло в моїй пам'яті. Я згадав Париж. довгі електричні мерседеси, немов блукаючі оранжереї, що ковзають крізь дощ до Нотр-Дам. А за склом японські особи і сотні об'єктивів-ніконів, що піднімаються в сліпому фототропізмі, квіти зі сталі і скла. І в самій глибині його очей, коли наші погляди зустрілися, я побачив ті ж самі затвори джищащих фотооб'єктивів. Я озирнувся, шукаючи Моллі, але вона кудись зникла. Нітехи мовчки потіснились і дали йому ступити на карниз. На його обличчі світилася усмішка. Він вклонився і плавним рухом вислизнув зі своїх сандалів. Вони залишилися стояти одна біля одної, вирівняні, ніби по лінійці. Потім він зійшов на майданчик. Тех рухався до мене через завали металобрухту легко і спокійно як безтурботний турист, що фланує синтетичними килимовими доріжками другорядного готелю. І тут стрімким рухом на майданчик вистрибнула Моллі. Майданчик пронизливо заварищав. Кожен рух майданчика супроводжувався посиленим звуком. До чотирьох товстих спіральних пружин по його кутах були підключені здоровенні звукознімачі, а до іржавих уламків машини механізмів без будь-якої системи кріпилися контактні мікрофони. А ще нітехи тримали десь підсилювач та синтезатор. Вгорі ж над нашими головами, крізь сліпуче марево, можна було розрізнити незрозумілі контори колонок. Пролунали удари барабанів. Електронні, схожі на серцебиття, пропущені через підсилювач. Рівномірні, наче звуки метронома. Моллі скинула з себе куртку та чоботи і залишилася у футболці без рукавів. Ледве помітні сліди на її тонких руках видавали спеціальні пристрої з чібасіті. сіті Її шкіряні джинси блищали у світлі прожекторів. Вона почала танцювати. Зігнувши ноги в колінах, вона з силою вдавила білі ступні в розплющений бензобак. У відповідь на це майданчик почав розгойдуватися. Звук при цьому був такий, немов світ ввалиться в пекло, а дроти, якими він прикріплений до небес, лопаються і скручуються по всьому небосхилу. Він гойдався разом з майданчиком протягом кількох ударів серця. Потім він почав рухатися, ідеально відслідковуючи рух майданчика, як людина, що переступає з одного плаского каменю на інший у декоративному садку. Не дійшовши до Моллі, він з витонченістю людини звичної світських манер потягнув за кінчик великого пальця і кинув його в її бік. Переломившись у променях прожекторів, нитка простяглася в повітрі райдужною павутинкою. Моллі кинулася на підлогу і відкотилася у бік, а потім, коли смертоносна молекулярна нитка просвистіла мимо, піднялася вгору, як пружина, що розпрямилася. Наче підкоряючись інстинкту самозахисту, вона випустила залізні пазурі. Барабанний пульс почастішав. Моллі робила стрибок за стрибком, чорне волосся розстріпалося від диких танців над сліпим сріблом лінз, рот стиснувся в лінію, губи побіліли від напруги. А під нею гудів і скреготав майданчик, і нітехи верещали від задоволення. Тех втягнув нитку назад, але не до кінця. Тримаючи безпалу руку на рівні грудей, він став обертати нитку перед собою, утворивши примарне багатобарне коло діаметром близько метра. Немов загородився щитом. І тут Моллі начебто прорвало. Це важко було назвати танцем. Так кидається зірваний з ланцюга скажений собака. Вона різко підстрибнула, прогнулася у повітрі і, зробивши ривок у бік, приземлилася обома ногами на алюмінієвий блок двигуна, прикручений дротом до однієї зі спіральних пружин. Я затиснув вуха долонями. Сила звуку, з якою загуркотів майданчик, кинув мене на коліна. Голова моя закружляла, я подумав, що і сам майданчик, і карнизи з сидячими на ньому нітехами зірвався і валиться вниз. Мені вже бачилося, як ми падаємо на нічне місто, як ламаються від удару халупи, розлітається недосушена білизна, і нещасні наші тіла розбиваються об міські плити, наче гнилі фрукти. Але троси витримали, і майданчик продовжував злітати і падати, наче божевільне металеве море. І Моллі продовжувала танцювати на його хвилях. І вже перед самою розв'язкою, перед тим, як Тех востаннє змахнув своєю ниткою, я побачив на його обличчі вираз, який, на мою думку, просто не міг належати йому. Це не було страхом, і це не було гнівом. Швидше це були невіра, здивування та нерозуміння одночасно, змішані до того ж з чисто естетичною відразою, до всього, що він тут бачив і чув. І до того, що відбувалося із ним. Він знову втягнув у палець нитку, і коли примарний диск зменшився до розмірів тарілки, підняв руку над головою і ривком її опустив. Кінчик великого пальця, ніби ставши раптом живим, метнувся у бік Моллі. Але майданчик забрав молі вниз, і нитка пройшла над її головою, щоб потім у пружному розвороті повернутися до свого господаря, злітаючому на гребені зустрічної хвилі. Нитка мала без шкоди пройти над його головою і повернутися на місце в алмазну твердину Суглоба. Але вийшло інакше. Вона відтяла йому китицю. Перед техом у майданчику утворився пролом, і він зробив крок прямо у нього, так іде у водопірнальник. Неквапливо, з навмисною витонченістю. Збитий камікадзе на своєму шляху вниз, в нічне місто. Але, я думаю, є ще одна причина, яка пояснює цей стрибок. Насамкінець, перед тим, як піти в глибину, він хотів подарувати собі кілька секунд тиші, яких він гідний. Не спритність не відвага суперниці вбили його. Його вбив культурний шок. Нітехи репетували... Але хтось уже вимкнув підсилювач, і молі з блідим без тіні почуття обличчям похиталася ще трохи з майданчиком, поки той нарешті не зупинився, і в тиші, що повільно поверталась, не залишилося нічого, крім згасаючого гудіння змученого металу та скрипу іржавих ржавих частин, що труться між собою. Ми обнишпорили весь майданчик у пошуках відрізаної китиці, але так і не знайшли її. Все, що ми виявили, це витончений зріз на одному зі шматків ржавої сталі, який опинився на шляху пролітаючої нитки. Поверхня його виблискувала наче свіже, хромоване покриття. Ми так і не дізналися, чи Якут прийняла наші умови. Та й взагалі, чи дійшло до них наше послання? Наскільки мені відомо, програма, як і раніше, чекає Едді Бахса на полиці у підсобці сувенірної крамниці на третьому рівні вокзалу Сідней-5. Оригінал програми вони, швидше за все, продали назад Оно Сендаї ще кілька місяців тому. Але, може, вони і прийняли передачу пірата, адже досі по мою душу так ніхто й не приходив, хоча минув майже рік. Але навіть якщо вони і з'являться, то спершу їм доведеться повторити наш довгий прийом крізь темряву вартових пса, а я, якщо на те пішло, вже зовсім не схожий на Едді Бакса. Я надав це Моллі. Їй та місцевій анестезії. І мої зуби вже майже прижилися. Я вирішив залишитись тут, на горі. У той раз, коли я побачив його, який з'явився на протилежному краю майданчика, до мене раптом дійшло, наскільки я все ж таки порожній. І ще зрозумів, що сильно втомився бути тарою. Так що тепер я спускаюся і відвідую Джонса майже щоночі. Ми тепер з ним партнери, я і Джонс, ну і, звісно, Моллі Мільйонс. Молі влаштовує наш бізнес внизу, у злітній смузі. Джонс, як і раніше, живе у своїй країні розваг, але цистерна в нього набагато більша, і раз на тиждень йому підвозять свіжу морську воду. І кайфу Джонса є, коли йому треба. Він, як і раніше, розмовляє з дітлахами за допомогою різдвяних ліхтариків, але зі мною Джонс розмовляє через дисплей. Новий прилад набагато краще, що був у нього на флоті. Я встановив його у гаражі, який знімаю неподалік. І всі ми заробляємо непогані грошики, більше, ніж я заробляв раніше, тому що кальмар Джонса може прочитати сліди будь-якої інформації, яка колись у мені побувала. Він видає все це через наш новий дисплей мовою, яку я тепер легко розумію. Тож ми багато чого дізналися про всіх моїх колишніх клієнтів. І одного разу настане день, коли я вирушу до хірурга, щоб виколупати весь цей кремній, захований у мене в залозах. І залишусь жити лише зі своєю пам'яттю, та нічиєю більше, як і інші люди. Але ще не зараз. А поки що тут у нас на горі все в повному порядку. Я сиджу собі в темряві, покурюю китайські сигарети з фільтром, слухаю, як з геодезиків волога. Тільки тут, на горі, ще можна почути, що таке справжня тиша. Якщо, звичайно, парочка нітехів не надумає станцювати на дохлому майданчику. Таке життя багато чого вчить. І якщо за допомогою Джонса я розберуся ще в кількох дрібницях, я стану найтехнічнішим хлопцем у нашому місті.